19. fejezet Rényi Bék gazdagisztán egyik menő zsák utcájában laknak. Egy tipikusan új gazdag, túl méretezett Benti medencével, külön bálteremmel, 800 fürdőszobával és vagy 10 hektár jobbára kihasználatlan területtel. A ház minden szegletéről ordít a stílustalanság. A bejárati kapu egy sárkányt reptető, gyerekeket ábrázoló, túldíszített fém kompozíció. Réginek akar látszani, miközben zsírúj. Az egész mester kélt, gicses, ízléstelen. De ez csak az én véleményem. Régóta ismerem Davidet. Világ életében rendes látsz volt. Gyakra jótékonykodik. Sok időt és energiát fordít a városára. A gyerekeivel is többször láttam már. Nem az a pózoló apa aki megjátsza, mennyire figyel a gyerekeire a plázában vagy a parkban, hogy azt gondold róla, hú, ez ám a gondoskodó apa, miközben lerír róla, hogy az egész csak színjáték. David nem ilyen. De leginkább azt látom, mennyire le van sújtva. És emlékszem, amikor elmesélte, hogy alakult Henkel a barátsága. Példaértékű ez a lojalitás. Szóval lehet, hogy távol tőlem az építészeti ízlése, vagy a nejjéjé, nem tudom, de kit érdekel. Tegyük túl magunkat ezen. Suttba az előítéletekkel. Bemegyünk a garázsba, ami kb. akkora, mint egy főiskolai tornaterem. Már megint ítélkeznék. És leparkolunk. Egy oldalsó ajtón át egy alapsori helyiségbe jutunk, amit általában pincének szokás nevezni, csak hogy ebben külön színházterem és borospince is van, úgyhogy jobb szót kell találnunk rá. Alsó szint esetleg. Bemegy egy kis helyiségbe, és villanyt kapcsol. A jobb hátsó sarokban egy másfél méteres, régi módi széf áll, hatalmas tárcsával. Ugye nem a tied az ügy? Már harmadszor kérdez rá. Nem, miért olyan fontos ez? Lehajol, és babrálni kezd a tárcsával. Hank megkért, hogy őrizzek meg számára valamit. Mostanában? Nem, úgy nyolc-kilenc éve. Azt mondta, ha egyszer ne adj Isten, megölnék, adjam oda valakinek, akiben megbízom. Lelkemre kötötte, hogy ne adjam oda rendőrnek, vagy olyannak, aki részt vesz a nyomozásban. Nézd vissza rám. Érted a dilemmámat? Bólintok. Én is rendőr vagyok. Úgy van. De, mint mondtam, ez nyolc vagy kilenc éve történt. Henk már nem teljesen volt százas akkoriban. Azt gondoltam, az egész nem fontos, csak egy beteg elme szüleménye. De henk hajthatatlan volt. Úgyhogy megígértem neki, hogy ha egyszer megölik, megteszem, amire kért. Igazából soha nem gondoltam bele komolyabban. Azt hittem össze-vissza beszél. Egészen mostanáig. Egy utolsót teker a tárcsán. Kattanást hallok. A nyitó fogantyúért nyúl, és közben hátra néz. Megbízom benned, nep, Bár rendőr vagy, valamiért úgy érzem, heng sem bánna, hogy neked adom oda. Kinyitja a széfet, benyúl, Kotorászik benne egy darabig. Nem kíváncskodom. Végül kihúz egy videókazettát, amitől dézsávű érzésem lesz, és visszapörgetem a gondolataimat a múltba. Emlékszem, Leo, amikor másodikban apa vet neked egy Canon PV-1 digitális videókamerát. Örültél, mint majom a farkának. Egy ideig mindent felvettél. Rendező akartál lenni. Arról beszéltél, hogy majd csinálsz egy dokumentumfilmet. A gondolat fájdalmas emlékeket hív elő. A kaszetta, amit David a kezembe nyom, piros műanyag tokban van. Maxwell, hatvan perc áll rajta. Pont ilyened volt neked is. Persze nem te voltál az egyetlen akkoriban, aki ilyen Maxwell szallagot használt. Elég elterjedtek voltak. De újra látni egyet, annyi év után... Megnézted? kérdezem. Azt mondta, ne nézzem meg. Van valami ötleted, mi lehet rajta? Nincs. Csak arra kért őrizzem meg. A kazettát bámulom. Valószínűleg semmi köze nincs hozzá, mondja David. Úgy értem, hallottam arról a vírus videóról, ami mutogatta magát. Az hazugság volt. Hazugság? Mi a csodáért találnak ki ilyet valaki? David Hank barátja volt. Tartozom neki ennyivel. Röviden elmondom neki a Susan Hanson féle sztorit. David Bólint becsukja a széfet, elfordítja a tárcsát. – Gondolom, nekem sincs semmit, ami le lehetne játszani egy ilyen kazettát. – Kérdezem. – Nincs, azt hiszem nincs. – Akkor keressünk valakit, akinek van. – Eli van a vonalban. – Bob talált egy régi a pincében. Szerinte még jó, de valószínűleg fel kell tölteni. Nem lett meg. Eli és Bob semmit nem dobnak ki. És ami még durvább, Mindent olyan szinten rendben tartanak, hogy még egy ezer éve ott porosodó régi videókamera esetében is mérget vehetsz rá, hogy töltőkábellel, adapterrel és minden tartozékával együtt hiánytalanul megvan, gondosan felcímkézve. Tíz perc, és ott vagyok. Maradsz ebédre? Attól függ, mi van a kazettán, mondom. Jó, persze értem. Eli hal valamit a hangomban, ismer már annyira. Amúgy minden oké? Majd beszélünk. Leteszem. David Reyniv vezet, mindkét keze a kormány kerék tetején. Nem akarok nagy ügyet csinálni belőle, mondja. De ha nincs legközelebbi hozzátartozó, a vizsgálatok után vigyétek át a holtestét a temetkezésihez, és mondjátok meg, hogy nekem küldjék a számlát. Az apja visszajött a városba, emlékeztetem. Ja, tényleg, ráncolja a homlokát, el is felejtettem. Szerinted nem számíthatunk rá? Vállat von. Henk soha nem számíthatott az öregére. Nem tudom, miért pont most számíthatna. Igaz. Meglátjuk. Elintézem anonim módon, ha lehet. Szólok a kosaras srácoknak is, hogy leruhassák a tiszteletüket. Henk megérdemli. Nem tudom, ki mit érdemel, vagy nem érdemel, de részemről rendben. Sokat jelentene neki, folytatja David. Henk mindig is tisztelte a halottakat. Az anyukáját. A hangi elhalkul. A testvéredet? Dajánát. Nem Tovább autózunk. Kezemben a kazettát szorongatom. Hirtelen szögetült a fejembe, amit az előbb mondott. Ezt hogy értetted? Mit? Amit Henkről mondtál a halottak tiszteletéről, meg a testvéremről és dájánáról. Komolyan kérdezed? Ránézek. Henk totál összeomlott. A Leóval és Dajánával történtek után. Ez nem ugyanaz, mint a tisztelet. Tényleg nem tudod? A kérdés költőinek tűnik. Henk minden áldott nap ugyanarra sétált. Ezt tudtad, nem? De, mondom. Az ösvényen indult el a suli mellett. És tudod, hol fejezte be? A hideg futkos végig a hátamon. A síneknél, mondja David. Henk minden sétáját pontosan azon a helyen fejezte be, ahol... Azt hiszem, kitalálod. Zsong a fejem. A szavaim, mintha távolról jönnének. Szóval Hank minden áldott nap a régi katonai bázisnál kezdte a sétáját. Próbálok nem hadarni, és ott fejezte be, ahol Leo és Diana meghalt. Azt hittem, tudtad? Megrázom a fejem. Volt, hogy leismérte a távot, folytatta David párszor. Nos, ez elég fura volt. Micsoda? Megkért, hogy vigyem el, hogy lemérhesse, milyen hosszú az út kocsival. A bázistól a sinekig? Aha. Miért? Sose mondta. Csak számolgatott valami fecnén, és közben magában motyogott. Mit számolgatott? Nem tudom. De az érdekelte, hogy mennyi az út egyik pontból a másikba. Érdekelte az enyhe kifejezés. Olyan volt, mint valami megszállott. Egy pillanatra elhallgat. Én csak háromszor vagy négyszer láttam a sineknél, de minden alkalommal sírt. Igenis számított neki, nep, tisztelettel volt a halottak iránt. Próbálom összerakni. Arra kérem Davidet, mondjon el több részletet. De nincs. Megkérdezem, tud -e esetleg valamit, ami összeköti Henket és Leót? Henket és a titkos társaságot? Henket és Rexet? Morát megbesz, Henket és bármi egyebet a múltból? De nem jutok semmire. David réni megáll eli és Bob háza előtt. Megköszönöm, kezet rázunk. Még egyszer elmondja, hogy ha kell... Állja hent temetési költségeit. Bólintok. Valamit, mintha még akarnak érdezni, de meggondolja magát. Nem kell tudnom, mi van a kazettán, mondja. Kiszállok. Nézem, ahogy elhajt. El és Bob gyepszőnyege olyan gondosan ápolt, mintha a PGA túrra készítették volna fel. A virágágyások olyan szinten rendezettek és szimetrikusak, hogy a házuk jobb fele pontos tükörképe a balnak. Bob nyit ajtót széles mosolyjal és meleg készfogással üdvözöl. Bob kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozik, bár azt nem tudom pontosan mit csinál. Remek pickó, tűzbe mennék érte. Párszor sörözni is elmentünk ketten. Egy sportkocsmában megnéztük az egyetemi kosárbajnokság kieséses szakaszat és az NHL rájátszását. De az az igazság, hogy elinélkül a dolog valahogy nem működik. Ezt mindketten elfogadtuk. Sokszor hallani, hogy férfi és nő között nem létezik barátság bizonyos fokú, szexuális komponens nélkül. És most lehet, hogy szörnyen polkoreknek fogok tűnni, de szerintem ez baromság. Ellie a szokásosnál óvatosabban közelít, és puszik nyom az arcomra. Mindketten tudjuk, hogy a Lin wells való találkozás óta van még egy kis befejezetlen ügyünk, de momentán sokkal fontosabb dolgom van. Átvittem a kamerát a műhelybe, mondja Bob. Még nincs feltöltve, de amúgy be van dugva, működik. Kösz. Ne, bácsi. A két lányuk, a kilenc éves Lia és a hét éves Kelsey, olyan elánnal perdül elő a sarkon, ahogy csak két pici lány tud. Nekem rontanak és belém csimpaszkodnak, szinte felborítanak a szeretetükkel. Értük is tűzbe mennék. A csajok keresztapjaként, saját család hiány, agyon kényeztetem őket. Ellie és Bob néha rám is pirít ezért. Persze nem vagyok ostoba. Ahogy cseperednek, egyre kevésbé fognak ilyen sebesen kivágódni a sarkon. De ezzel nincs is semmi baj. Sokakban felmerülhet, vajon nem fáj -e, hogy még nincs saját családom. És hogy nem sajnálom-e, hogy nem lehettem nagybácsiuk a te gyerekeidnek. Szerintem szuper nagybácsiai lettünk volna egymás gyerekeinek. Elli nagy nehezen lehámozza őket rólam. Oké, okay, csajszik, ennyi elég. Nebbácsinak most fontos dolga van apával a műhelyben. Milyen dolga? kérdezi Kelszi. Valami munkával kapcsolatos, mondja nekik Bob. Lia. Milyen munkával? Kelszi. Valami nyomozós, nebbácsi? Lia. Megint csúnya a üldözöl? Nem olyan drámai, mondom. Aztán eszembe jut, vajon ismerik-e a drámai szót. Meg amúgy sem akarok nekik hazudni, úgyhogy hozzáteszem. Csak meg kell néznem ezt a kazettát. Hú, uh, mi is megnézhetjük? kérdezi Lia. Elli ment ki a helyzetből. Szó se lehet róla. Scipitz, beteríteni. Egy kicsit még nyűnyögnek, aztán mennek a dolgukra. Bobbal célba veszük a műhely garást. Az ajtó felett faragott tábla. Bob műhelye. Minden betűje más színű. Bob ezermester műhelyében, nem meglepő módon, csináld magad videókat lehetne forgatni. A szerszámok méret szerint egymástól egyenlő távolságra a falon. A levágott lécek és csövek katonás rendben a szemközti fal tövében. A mennyezetről flórezkálók hytjük lógnak. A műanyag ládákban valamennyi gondosan felszínkézve, szögek, csavarok, kapcsok, csatlakozók. A gumipadló összeilleszthető modulokból áll. Minden szín semleges és megnyugtató. Sem kosz, sem fűrészpor, Semmi, ami megbontaná a hely viszonylagos nyugalmát. Én egy szöget se tudok beverni, de értem, miért szeret annyira bobít lenni. A munkapadon álló kamera tökéletesen kompatibilis. Canon PV1-es. Nem a te régi kamerád? Mint mondtam, a legtöbb holmidat apa elajándékozta. Lehet, hogy a kamerád épp Ellie és Bobnál kötött ki, ki tudja. A Canon PV1-es... Függőlegesen áll, optikával felül. Bob megfordítja és megnyomja a kazetta kiadó gombot. Hátra nyúl, hogy adjam oda a szalagot. Odadom. Fogja és behelyezi a megfelelő nyílásba. Kész is, mondja. Már csak meg kell nyomnod a lejátszás gombot, mutatja, és már nézheted is. Bob kihajt valamit, mire egy apró képernyő tűnik fel a készülék oldalán. Minden mozdulatáról te eszembe. Fájó emlékek. A konyhában leszek, ha segítség kell, mondja Bob. Kösz. Bob visszamegy a házba, és becsukja maga mögött az ajtót. Nem sokat vacakolok. Elindítom a felvételt. Statikus képpel indul, aztán elsötétedik. Egyedül a dátum látszik. Egy héttel a halálotok előtti. A kép rászkódik. Akárki tartja is a kamerát, éppen megy. Egyre jobban rázkódik. Az illető valószínűleg futásnak ered. Egyelőre semmit sem lehet kivenni, csak a feketeséget. Mintha hallanék valamit, de csak nagyon halkan. Megkeresem a hangerőszabályzót, és felcsavarom Maxra. A rázkódás abba marad, de a kép továbbra is túl sötét ahhoz, hogy bármit ki lehessen venni. A fényerőszabályzó sem segít. Inkább leoltom a villanyt, hogy jobb legyen a kontraszt. A garázs kísérteties lesz. A szerszámok ijesztő árnyakat vetnek a sötétben. Merettem bámulom a parányi kijelződ. Egyszer csak ismerős hang szólal meg. Veszed, Henk? A szívem kihagy. A hang a tied. Henk mondja. Aha, veszem. Aztán egy másik hang. Tartsd az ég felé, Henk. Ez Mora. A szívem majd felrobban a melkasomban. A munkapadra támaszkodom. Mora hangja izgatottnak tűnik. Jól emlékszem erre a hang színre. A kamera felfelé pásztáz. Henk eddig a föld felé fordította az optikát. Ahogy egyre feljebb emeli, feltűnnek a katonai bázis fényei. Megint te vagy, Leo. Most is halljátok, strácok? Aha, bár alig. Ez, mintha Rex lett volna. Te. Oké, okay, akkor maradjunk csendben. Aztán Morát hallom. Szent szizanyám, mint múlt héten. Apám, megint te, igazad volt Mora. Egy csomó egymást átfedő lihegés és izgatott hang. Próbálom kihámozni őket. Az egyik te vagy, ez biztos. Mora, Rex, Hank. Meg egy csaj. Diana, Beth. Kell majd egy másolat, hogy alaposabban meghallgathassam. Merettem bámulom a kijelzőt. Hát, ha meglátom, mitől maradt tátva a szájuk. Aztán én is meglátom. Az égen közeledik. Lassan úszik be a képbe. Velük együtt döbbentem-bámulom. Egy helikopter. Próbálom feljébb tekerni a hangot, hogy halljam a motort, de már eleve maxon van. Heng szólal meg, mintha csak olvasna a gondolataidba. Black Hawk, mondja. Lopakodó helikopter. Szinte hangtalan. Hihetetlen. Ez, mintha beszlet volna. A képernyő eleve kicsi, és még leoltott lámpánál is alig látni, mi történik. De most már semmi kétség. A bázis felett egy helikopter lebeg. Ahogy ereszkedni kezd, Mora azt suttogja. Menjünk közelebb. Rex, észre lesznek. Mora, és? Besz, nem tudom. Mora, gyere már, Henk! A kamera megint rázkódni kezd. Henk elindul a bázis felé. Elbotlik. A kamera most a földet mutatja. Egy kezet látok. Valaki fel akarja segíteni. Vár csak! Ez az én egyetemi csekin fehér ujja. Ahogy a kamera feljebb jön, Henk mora arcára fókuszál. Beleremegek. Sötét haja kisé kúsza. Tekintete izgatott. Mosolyában cseppnyi bódulat. Mora! Szalad ki belőlem. A repet hangú hang szóróból téged hallak. Psst! Áj! A helikopter leszáll. Sokat nem látni. De a motorja még forog. Kihetetlen milyen csendes. Nem tudom pontosan mit is látok. Mintha egy oldalajtó siklan a hátra. Valami sárgát látok. Talán egy ember. Nem biztos, de szerintem az. A sárgáról a rabruha jut eszembe. Fura zajt hallok. Mintha valaki gajra lépett volna. Hent jobbra rántja a kamerát. Rex kiált fel. Tűnjünk el innen. A kép elsötétül. Belepörgetek, de ennyi. Nincs más a szalagom. Visszapörgetem, és másodszor is megnézem a helikopteres jelenetet. Majd harmadszor is. Nem lesz könnyebb hallani a hangod, vagy látni mora arcát. A negyedik megtekintés után valami eszembe jut. Próbálom beilleszteni magam a történetbe. Hol voltam én azon az éjszakán? Nem voltam tavja a titkos társaságnak. Akkoriban nem tartottam sokra az egészet. A szememben csak egy jópofa, gyerekes, bújócskázó kis társaság voltatok, valahol félúton az ártalmatlan és a, hadd mondjam ki, szánalmas között. Megvoltak a magatok kis játékai és titkai, értem én. De hogy tudtatok egy ekkora titkot elsomákolni előttem? Hiszen mindent elmondtál. Próbálok szerepülni az időben. Hol voltam azon az éjszakán? Ez is péntek volt. Ugyanúgy, mint a halálotok napján. A péntek meccsnap volt. Kivel játszottunk aznap este? Nem emlékszem. Nyertünk? Találkoztunk, amikor hazaértem? Nem emlékszem. Azt tudom, hogy morával találkoztam. Kimentünk az erdőbe, ahhoz a tisztáshoz. Még most is maga előtt látom a kusza haját, az ellenállhatatlan mosolyát, az izgatott tekintetét. De valami más volt aznap éjjel. A szeretkezés is sokkal felvillanyozóbb volt. Szerintem akkor nem gondoltam bele, miért. Mora imádta az izgalmas dolgokat. Én meg voltam olyan beképzelt, hogy az egészet a saját nagyszerűségemnek tudjam be. Ennyire korlátolt voltam én, a nagy sportoló. Nem láttam ki a saját világomból. ma és a tesóm? Eszembe jut a padláson talált kép, amin négyen vagyunk. A betépet elveszett ábrázatod. Valami zajlott benned, Leo. Valami nagy és nyilvánvalóan fontos dolog. De mivel önző fasz voltam, aki csak magával volt elfoglalva, nem vettem észre. Te pedig meghaltál. Kihúzom a kamerád. Bob biztosan nem bánja, ha magammal viszem. De muszáj még gondolkodnom rajta. Nem akarok sietve cselekedni. Bármi baja volt is hánknek, azért rejtette el a felvételt, mert tudta, hogy valami súlyos dologról van szó. Lehet, hogy paranoiás volt, és mentálisan sérült, de akkor is tiszteletben tartom az óhaját. De mégis kihez forduljak? Mutassam meg a hatóságoknak. Mondjam elmjúznak, vagy menningnek, vagy óginak. Haladjunk csak sorjában. Először csináltas másolatot. Az eredetik pedig tett biztos helyre. Próbálom végig gondolni. Lássuk összeállnak-e a kirakó darabkáit. A régi Nike-bázis kormányzati felügyelet alatt maradt. Hogy elrejtsék a valódi rendeltetését, ártalmatlan mezőgazdasági központnak álcázták. Oké, eddig el tudom képzelni. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy ti srácok láttatok valamit aznap éjjel, ami nyilvánosságért kiállt. Sőt, tovább megyek. Azt is el tudom képzelni, miért akartak elhallgattatni téged és Már mint Mármint a bázison lévő... Úgymond, rossz fiúk. Bár Diana rajta sem volt a szalagon. Vagy ott volt egyáltalán? Nem tudom. Akárhogy volt is, ti ketten végül meghaltatok. A kérdés. hogy, hogy a többiek életben maradtak? Lehetséges válasz. A rossz fiúk nem tudtak Rexről, henkről és Bethről. Csak rólad és Dianaról. Oké, ennek már egy fokkal több értelme van. Nem sokkal, de most a kevéssel is beérem. És ebbe az egyenletben Móra is beleillik. Valahogy róla is tudhattak. Ezért tűnt el és rejtőzött el. A felvételből egyértelmű, hogy te és Móra vagytok a főkolomposok. Talán ti ketten visszamentetek, és csináltatok valami meggondolatlant. Téged elkaptak, ő elfutott. Ennek így lenne értelme. Na de mi van a többiekkel? Rex, Hank és Besz élték tovább az életüket. Egyikük sem bujkád. Talán 15 évvel később megint elkezdtek kíváncsiskodni. Talán történt valami 15 év után, amiből hirtelen megtudták. De mit? Fogalmam sincs. De az is lehet, hogy ógi rátapintott valamire, amikor Tom Stroudról spekulált. Talán tényleg ki kellene derítenem, mikor is jött vissza Westbridge-be. De elég a spekulációból. volt. Valami még mindig hiányzik. És van még valami, amit muszáj megtennem. Hogy szembesítsen Elit. Nem lehet véletlen, hogy mora anyja Elin keresztül keresett meg. Eli tud valamit. Ezt a felismerést legszívesebben szőnyeg alá söpörném. Ma már így is éppen elég pofon ért. szépen. De ha már Eliben sem bízhatok, és ő sem áll az oldalamon, akkor kire számíthatok? Veszek egy nagy levegőt, és kinyitom a műhelyajtót. Az első, amit hallok, Lea és Kelsey nevetése. Rájövök, hogy egy kicsit irreálisan szemlélem ezt a családot. Túl tökéletesnek látom. De ha egyszer ez jön le... Egyszer megkérdeztem Elit, hogy csinálják. Mire azt mondta, mindketten megharcoltuk Bobbal a magunk harcát. Így most mindent megteszünk, hogy amink van, megőrizzük. Valahol értem, de mégsem. Elit nagyon megviselte a szülei késői vállása. Talán ez is közrejátszik, nem tudom. Vagy csak nem ismerjük a másikat olyan jól. Keresem a hibát, a forradást Eli és Bob életén. Csak mert nem látom őket, nem jelenti azt, hogy nincsenek. És csak mert eli és Bob nem mutatják őket, attól az egész nem lesz kevésbé csodálatos és emberi. Hogy apát idézzem, minden embernek vannak álmai és vágyai. A konyhába megyek, de eli nincs ott, az egyik szék üres. Elinek el kellett rohannia, mondja Bob, de neked is megterített. Kinézek az ablakom. Eli a kocsiához siet. Elnézést kérek, és utána sprintelek. Épp nyitja az ajtót, és szállna be, amikor utána kiáltok. Tudod, hol van mora? Megtorpan, és felén fordul. Nem. A szemébe nézek. Az anyja rajtad keresztül keresett meg. Igen. Miért pont rajtad? Megígértem neki, hogy hallgatok. Kinek? Morának. Tudtam, hogy ezt a nevet fogom hallani, ami felér egy újabb pofonnal. Te, te ígéretet tettél morának? Csörög a mobilom. Ógi az, nem veszem fel. Bármi fog most történni, bármit mond is nekem Eli. Tudom, hogy semmi nem lesz köztünk ugyanolyan, mint volt. Nem sok olyan dolog van az életemben, ami biztos pontot jelent. Nincs családom. Nagyon kevés embert engedek közel magamhoz. A számomra legkedvesebb ember épp most húzta ki a szőnyeget a lábam alól. Most mennem kell, mondja Eli. Vészhelyzet van a menhelyen. Éveken át, mondom. Hazudtál nekem. Nem. De sosem mondtad el. Igéretet tettem. Próbálom leprezni a sértettséget. Azt hittem, a legjobb barátom vagy. Az vagyok. De az, hogy a barátom vagy, nem jelenti azt, hogy mindenki mást el kellene árulnom. A mobilom egyfolytában rezeg. Hogy titkolhattál el előlem egy ilyen dolgot? Nem mindent mondunk el egymásnak, mondja. Miről beszélsz? Tűzbe tenném érted a kezem. Mégsem mondasz el nekem mindent, nem igaz? is nem. Egy frászt, suttogja el ingerülten, ahogy a dühös szülők szopták, nehogy a gyerekük felébredjen. Rengeteg mindent nem mondasz el. Miről beszélsz? Szúrós tekintettel néz rám. treiről például. Kiről? Vágom rám, majdnem annyira rá vagyok fresh verre erre a nyomozásra, hogy esetleg kideríthetem, mi is történt aznap este, és annyira elvonja a figyelmemet az a csalódott érzés, hogy a hozzám legközelebb álló ember esetleg elárult. Aztán persze eszembe jut a bészból ütő és a verés. Elli vádlód, néz rám. Nem hazudtam neked, mondom. Csak nem mondtad el. Hallgatok, gondolod, nem jöttem rá, hogy te tanítottad Móres Trét? Neked ezzel semmi dolgod, mondom. Bűrészes vagyok, nem? Nem vagy az, egyedül az én saram. Tényleg ilyen hülye vagy? Jó és rossz között van egy határvonal. És te engem ezen a vonalon, azzal, hogy megszegted a törvényt. Megbüntetni a mocskokat és segíteni az áldozatokon, mondom. Nem ez volna a lényeg? Eli hevesen rázza a fejét. Egészen belevörösödik. Még most sem érted? Ha a rendőrség bekopogtat hozzám, mert rájönnek, hogy összefüggés lehet a pasas megverése, és egy bántalmazott nő között, hazudnom kell nekik. Ezzel te is tisztában vagy. Szóval tetszik, vagy nem, én is bűrészes vagyok. Belekeversz. És még csak annyi tisztesség sincs benned, hogy a szemembe mond az igazságot. Azért nem mondtam semmit, hogy megvédjelek. El a fejét csóválja. Biztos vagy benne, hogy csupán erről van szó? Miről beszélsz? Esetleg nem, azért nem mondtad el, nehogy leállítsalak? Vagy mert tudod, hogy amit teszel, az nem helyes? Azért hoztam létre azt a menhelyet, hogy a bántalmazottakon segítsek. Nem azért, hogy a bántalmazókkal szemben önbíráskodjak. Ez nem rólad szól ismétlem. Ez az én döntésem. Mindannyian hozunk döntéseket. Csillapodik le kissém. Az alapján, amit jónak látunk. Te úgy láttad jónak, hogy elvered trét, Én meg úgy, hogy tartom magam az ígéretemhez. Miközben a fejemet csóválom, a mobilom újra rákezd. Megint ógi. Ilyet nem hallgathatsz el előlem. Szállj már le a témáról, mondja. Miért? Te azért nem mondtad el trét, hogy engem óvj. És? És ha engem is ugyanez vezérelt? A telefonom még mindig csörög, muszáj felvennem. Még a fülemhez emelem, Ellie kocsiba pattan. Meg akarom állítani, de észreveszem, hogy Bob az ajtóban áll, és furcsán néz. Hagyom. Mi olyan sürgős? Szólok bele. Sikerült elcsípnem Andy reefs mondja Ogi. A katonai bázis mezőgazdasági parancsnokát. És? Ismered a rozsdás szög mulatot? Hekőszegben? Az egy ócska lebúj. Már nem az. Egy óra múlva ott lesz.